Добрий день, Тимоше!» – сказав до себе Гонта, взяв порожнє відро, хльостко прокашлявся і пішов до криниці під кленом. Тиміж уже застав криницю отут, під старим кленом, посеред подвір'я. Ще за його пам'яті вона поїла весь верхний ярусгородищ, і нижні криниці були наче її філіалами, хоч вода в них була не гірша. Хіба то криниця в баби Капшучки, коли... Прив'яжи відро до ремінця від штанів і зачерпнеш повнісіньке води? Хіба то криниця, коли бачиш, як джерело ворушить мокрим піском, коли видно, як воно дихає? На свята Ніжні Городища піднімались аж сюди, до гостинного двору, щоб набрати води на тісто, на драглі, на борщ або й на закваску для весільного родищенського бімберу – який буде заправлено бальзамом із шкірки зеленого горіха. Оце таки криниця, бо якщо Гонта не дасть тобі такого ланцюга, якого можна накинути на сармацький горб, і він буде намистом на його грудях, то води ти не витягнеш, хоч би зв'язав усі свої жили докупи. Кинеш мідяк у вологу пащу криниці, встигнеш передумати всю свою біографію, Поки криниця озветься до тебе своїм глибоким, далеким голосом. Тепер стежка до неї заросла, бо кілька років тому Підкова обсотав сарматський горб трубами. Водогін війшов у побуд городищенців так звично, наче цей винахід римлян занесли сюди ще сармати разом з виноградною лозою. Гринь, перепадя, наприклад, провів собі воду й до хліва і в майстерню, і на кухню, і навіть до ліжка. Коли Мариня загосює в когось, йому не треба скакати на одній в носі із пластмасовим тазиком, щоб ополоскати на ніч ходову частину свого тіла. Василь Круць швидко підхопив це надбання цивілізації, розвинув його, і з весни до осені на його подвір'я плюскотить водограй. Правда, це його відкриття ще буде удосконалюватись, бо у Городищенському водогоні бувають перепади, а круцева дружина любить влітку вивішувати на шворках зимові пальта, шубу, василів кожух, ковдри. Приходить з роботи все їхнє добро, як після потопу. Кожуха заносять до хати всією родиною. Такий він свінцево важкий. Василь чекає, поки спишуть у дитячому садку гіпсову статуетку голенького хлопчика, якому треба буде просвердити дірочку, монтувати маленький краник і поставити на гранітний камінець посеред невеличкого бетонованого басейника перед хатою. Отож, майже не віриться, що кілька століть мешканці цього горба скрипіли корбами, дзвонили порожніми вітрами, гинались під в'яленими коромислами. Не віриться, що Мусій Дзиндра колись майже щоденно гарикася із своєю жінкою, яка всоти нагадувала чоловікові, що приніс води від гонти. Мусій, звично, умгукав. Перегортав сторінку книжки і читав далі. Цей дріб'язковий факт не удостоївся в літописі навіть згадкою, бо багато місця відведено будівництву і пуску водогону. Тимошові протягли водогінного гусачка аж під ворота. Але він бере воду з криниці. Це не данина його патріархальній звичці. Просто він любить діставати студеницю корбою, поки відро опуститься донизу, поки набереться повінняться, поки встоїться вода, поки витру... викрутиш від роду цямрини, можна волю нагомонітися із собою. Зараз він зупиняється біля своєї краниці, чіпляє сухий ланцюг задушку відра, опускає погляд з першу до Богу, відпочиває, вбувається на змілілі, але по осінньому чистій аж синій воді, Аж тепер дає поглядові степову волю, Хоч то вже завелика і пізня розкіш Для його прилинялих, втомлених за 60 років У житку очей. Мариня давно з'їла яблучко, Яка їй дала на дорогу глуха капшучка. Вже й качан виконула на Гонтингород, Змерзла, а тиміш, як мезло, не помічає її. Вона прислухається, чи не росте горб ось зараз, Під її ногами. Котиться яблучко вулицею Пав камінчик із гонтиного муру Кущик сухого полину Біля її ніг раптом Випростав схруснув обм'як І знову заснув своїм гірким осіннім сном Зопудола на Мартиному груді Впала шапка І покотилась в коноплі Грудий Мартин котисько облизавсь на всю пащу Поважно як лео підійшов до шапки Обнюхав, підбив лапою І звинувся у ній спати Дерев'яний орел з червоним, як турецький перець дзьобом заворушився на мартиному підвіконні. А яблучко все котилося й котилось дорогою, обминаючи камінці, недопалки, кородячи кізяки і розгублені бурячини. Хіба цих доказів для Марині мало? Тепер я вже точно каву. Він росте. Щоб я з цього місця не зійшла, росте. «Доброго здоровлячка, Тимоше, я Кау!» Загонисто вітається Мариня. Тиміж мовчить, дивиться в глибоке провалля криниці. З-поміж камінців, що поросли мохом, повипинались грубі коріняки клена. Вони оплели горло криниці, як удали. Поскрипує корпа, розгойдується дашок, помальований у серебрин. Дві металеві ластівки, здається ось-ось злетять з нього, і вже не повернуться на своє сідало. Глухий Тимошій Пес все-таки виловлює вухом подзенькування краничного ланцюга, бо там є шматок його колишнього прив'язку. Тиміш цього літа вже й не припинав його, а ланцюг доточив до краничного. Мариня нечутно підходить ближче. Розглядає розвалену хату, з якої стремить ще зелена вербичка, обвита сріблястою павутиною. Мариня відчула, як виходить крізь вивалений куток міцний і давній дух гонтиного житла. Їй навіть стало шкода старого домовика, який вона вірила в це, живе на горищі кожної хати, в якій є хоч одна людська душа. Може, у найновішій городишинській хаті, в двоповерховому круцевому котечі домовик ще й не оселився і не оселиться. Але в тимошевому житловиську яке не перебудовувалось з довоєнного часу, він доконче мусить бути. Можливо, він є навіть найголовнішим домовиком у городищах. Хотіла хоч в уяві побачити ту хумерну істоту, але не змогла. Лише не злякайся, Тимоша, то я кау доброго досвідку. Ой, Мариню, Мариню, зітхаєте між, наче Мариня вже була сьогодні отут, але на хвильку дійшла, і появилась знову. Чула м'якау, що сьогодні дощ буде, може. Радіво казало у баби капшучки. І руки вночі капшучці крутило. Вітер і жмеренки, якау повернув. Не інак, як буде дощу. А буряк, якау, не копаний. А правда, що круть буде головою.